وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'ashir al-Muslimin, rahimakumullah Walhamdulillah Pada pagi hari ini Kita diberi kemudahan untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini dan di sini kita berkumpul dengan tujuan yang mulia yaitu mendalami ilmu syar'i i mempelajari sebahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewariskan kepada umat ini al-ilmu syar'i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 Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan, "Barangsiapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi 'ilman, sahhal Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah jalla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 Ulahik yang dinahadil Allah, fahihudahum Mereka itu adalah hamba-hamba yang Allah subhanahu wa taala berhidayah kepada mereka. Maka berdasarkan bimbingan dan hidayah dari mereka hendaknya engkau mengikutinya. Dan Allah jelalal berfirman. Wakulul Hamdulillah, wassalamulalaihi aladzim astafa. Dan katakanlah Alhamdulillah, wassalamulalaihi aladzim astafa. Dan keselamatan kepada hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala diruatkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini wa salamun ala ibadihi alladhin astafa keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala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 sebagaimana yang akan kita terangkan nanti dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunah Nabi sallallahu yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan داري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. بلي ما تكن إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته.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 رسول الله صلى الله عليه وسلم دان الله عز وجل ممتسنى دان من باور رسالة ثم نظر في قلوب العباد بعد, قلوب بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد فجعلهم غزراء نبيه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 Yang menyebabkan dia menjadi orang yang hina di dunia dan di akhirat wali ilah. Namun sebelum kita memasuki inti pembahasan tentang keutamaan para sahabat dan keadilan para sahabat radhiyallahu taalaanhum, penting bagi kita mengetahui siapakah yang dimaksud.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 Dan ini berasal dari kata sahabah yang artinya menemani. Maka siapa yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakat sahibah. Berarti dia telah bersahabat dengannya. Ini makna secara bahasa.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 Rawa anhu, awalah, bahawa yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berkumpul bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna, wahai Sayyidul Ambiyah wal Mursalin, dalam keadaan dia mukmin, dia pernah berkumpul.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 Siapa saja yang pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sesaat, wasami aminhu walau kalimah, fama fauqaha, dan pernah mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun satu kata atau lebih, atau menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam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 dan meninggal di atas keislamannya. Sebagian juga menambah, man laqian Nabi shallallahu alaihi salam ya qawatan. Barangsiapa yang bertemu Nabi shallallahu alaihi salam di alam sadar, bukan dalam mimpi, dalam keadaan dia mukmin beriman, dan dia meninggal di atas keimanannya, maka dia termasuk dari.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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal, Nabi Maksum yang mengandangkan adan maka oleh karena itu un ungkapan seseorang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakabatan pertemuan di alam sadar bukan di alam mimpi.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 Dalam keadaan Rasulullah masih hidup di alam sadar, ada pun seorang yang melihat Rasulullah di dalam mimpi. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man raa'ni fil manam, fad raa'ni, fa inna syaitan laa yta mastaubi". Barangsiapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku itu.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 Dia mengaku sahabat, padahal dia hidup di masa telah meninggalnya Rasulullah SAW selama 500 tahun. 500 tahun kemudian hidup orang tanah Hindi, lalu dia mengaku sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kadza pendusta besar. Jadi harus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 Walau takhallalat atau tidak pun fil asah, meskipun di antara mereka ada yang sempat murtad kemudian kembali, segelintir orang. Maka dia tetap bahagian dari sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mukmin dan meninggal di atas keimanannya. Adapun seorang yang hidup di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam.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 Di antaranya Imam al Bukhari, al Imam Ahmad, Muhambal dan yang lainnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita menetapkan bahawa sifulan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menyebutkan bahawa metode untuk mengetahui sifulan ini bahagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam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 Ketika menjelaskan tentang kisah berhijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju ke Madinah, Allah jalla Alaihi berfirman: إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا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 Disebutkan secara nafs dalam al-Quran Al kerindu bahwa dia adalah bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I dia kululisahibih ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan, ini salah satu cara. Cara yang lain untuk mengetahui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 Tidak ada yang mengingkari Abu Bakar Siddiq bagian dari sahabat Nabi Omar Abdul Khattam Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah Abdul Rahman ibn Auf Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Abi Waqqas Talha Azzubair ibn al Awam. Mereka ini adalah para sahabat yang Masyhur dan mutawatir, mereka adalah para sahabat yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Ashra al-Mubashshuron bil Jannah. Sebutlah sahabat yang telah mendapatkan jaminan al-Jannah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Metode yang lainnya berdasarkan riwayat yang sahihah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 yang disebutkan dalam banyak riwayat pertemuan Al-Hasan Al-Husain dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam banyak riwayat sehingga Nabi sallallahu alaihi wa mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wa mengatakan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 Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa telah diperlihatkan kepada beliau umatnya dalam jumlah yang besar. Dan kemudian dikatakan kepada beliau, Hadhi umatuk. Ini adalah umatmu. ma'ahum sab'oon alfan, la.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 Maka disebutkan Uqasha dalam peristiwa ini menunjukkan bahawa Uqasha bahagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan dalam hadis kedatangan seseorang seperti Dimam Nu'talabah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan menunjukkan bahawa dia juga bahagian dari sahabat.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 Misalnya, Az-Zuhri mengatakan telah memberitakan kepadaku Sifulan dan dia adalah bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita dari tabi'i yang fikah yang terpercaya, bahawa Sifulan bagian dari sahabat, maka dia termasuk di antara sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.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 diketahui, oh ini fulan ya ngambil ilmunya kemana-mana misalnya tidak jelas ketahuan itu ya. ketika bertemu dengan kita oh, suasananya lain ketika bertemu dengan yang lain, lain lagi suasananya maka demikian pula orang-orang munafik ada di masa Rasulullah SAW mereka ingin bergabung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 Nama-nama orang munafik itu beliau tahu. Nabi saw menyampaikan pada Hudayfa. Apa kata Hudayfa? Ibnu Jaman terhadap Taala yang benar-benar mengetahui orang per orang dari mereka. Kata beliau, "Mabakiy min al munafikin illa arba'ah. Tidak lagi ada yang tersisa dari orang-orang munafik kecuali sisa empat orang. Sisa empat orang. Ini menunjukkan bahawa. Jumlah orang munafik sedikit ketika itu, dan itu pun biasanya orangnya itu itu aja. Wah itu lagi, tidak ikut salat jamaah. Ia eh, memang malu, ma malum ma diketahui. Wah itu lagi, tidak pernah ngaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang itu, Ma'ruf di kalangan para sahabat, bahawa mereka dari kalangan munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala'anhu.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 Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaihi athqalus salati ala almunafiqin salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamuna ma feehuma la'atau huma wa law habwan. Salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik, salatul isya dan salat subuh. Anak orang munafik itu, mereka salat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dilihat oleh orang. Sholatul Isya gelap. Sholat subuh juga gelap. Kalau datang sholat. Tidak ada juga orang melihat. Pada masa itu tidak ada lampu. Seperti sekarang. Nah. Akhirnya mereka. Dari satu sisi ketakutan. Kalau sampai. Tidak ikut sholat jamaah. Ketahuan. Kata Ibn Masud. Orang yang meninggalkan sholatul jamaah ketika itu. Adalah seorang munafik. Yang jelas-jelas kemunafikannya. Nah.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 mencari-cari beliau berkeliling kota Madinah mencari-cari siapa yang bisa menjadi temannya. Jadi kalau kena hukum tidak sendirian. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Fakuntu idza kharajtu fil nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi nifaq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 yang dikenal sebagai manusia yang fikoh dan terpercaya dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahawa seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adil, terpercaya. Dalam perluatkan hadith hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para sahabat. Oleh karena itu, kalau di dalam kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab jarah hod tadil, kalau disebut si fulan pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia pernah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 dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oleh kerana itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam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 Kadang-kadang terjatuh dalam dosa para sahabat radhiyallahu ta'alahum Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan "Kalau tidak ada cela, mana ada dosa baginya? Kita tidak akan menemukan keadilan. Dan kalau setiap orang berdosa adalah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 Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunū shuhadā'a 'alan-nāsi wa yakūna ar-rasūlu 'alaykum shahīdan Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan Sebagai ummat wasatan yang dimaksud wasatan di sini adalah udulan khiyaran, umat pilihan, umat yang adil. Agar kalian menjadi saksi terhadap manusia dan rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian. Ketika ini turun, kalian yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum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 Maka Allah جل وعلا menetapkan kebaikan al khairiyah mutlak kebaikan secara mutlak untuk para Sahabat Rasulullah سَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَالَّلَّهِ. Maka kebaikan di sini mencakup amanah mereka, keadilan mereka, terpercayanya mereka, kejujuran mereka dalam menyampaikan hadith-hadith dari Rasulullah سَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَالَّلَّهِ dan dalam hal menyampaikan agama Allah menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada generasi-generasi setelah mereka Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa berkhutbah pada hajjatul wada' a. setelah beliau menyampaikan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan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 di antara yang ditetapkan oleh para ulama ul hadis bahwa apabila ada sahabat yang disebutkan dalam satu riwayat dan tidak diketahui siapa sahabat itu misalnya ada seorang tabi'i tsiqah dia mengatakan akhbarani man sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam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 Ternyata ditetapkan oleh Hudhaifah. Bahawa itu pernah terjadi. Maka Hudhaifah radhiyallahu ta'ala memberitakan tentang Nabi SAW dan beliau terpercaya. Tak boleh kemudian kita mengatakan berdasarkan ucapan Aisyah berarti Hudhaifah ini pendusta. Tak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Karena beliau menetapkan. Aisyah menafikan sesuai dengan pengetahuannya. Ini ma'asyir al-ikwa rahimahumullah.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 Bahawa Nabi menikahinya ketika Nabi sudah dalam kondisi halal tidak dalam kondisi ihram dikuatkan lagi Abu Rafi yang menjadi penghubung ketika itu antara Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal bukan dalam keadaan ihram maka keliru Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma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 Ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum sungguh sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadith hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagiannya telah kita sebutkan di mana Allah jalla wa ala menjadikan para sahabat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 Allahu azza wa jalla berfirman: Muhammad Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماؤ بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة Allah Jalla wa'ala menerangkan Muhammad Rasulullah Dan orang-orang yang bersamanya Siapa yang bersama Rasulullah? Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat Abu Bakar Siddiq Umar ibn Khattab Uthman Ali Talha Zubair Dan yang lainnya dari para sahabat Wallazina ma'ah orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sifat-sifat dari mereka asidda'u 'alal kufar mereka keras dalam menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ruhamau bainahum saling merahmati di antara mereka saling kasih sayang di antara mereka tarahum rukaan sujjadan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 Subhanallah. Jadi dianggap mereka lebih mengerti daripada Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aantum alamu amilah. Apakah kalian lebih berilmu, lebih lebih mengerti daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mungkin Allahu Shallallahu wa Alaihi Wasallam memberi pujian kepada seseorang atau kepada satu kaum, lalu kemudian Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka?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 Dalam surah Al-Fatih yang lainnya Allah jalla wa ala berfirman La qad raḍiya Allahu 'anil mu'minin idh yubay'una tahta Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhai kaum mu'minin siapa kaum mu'minin Siapa kaum muminin yang disebutkan di dalam ayat ini? Idiubah yunus katah tas syajarah. Ketika mereka membayarat muhayyir rasul di bawah pohon. Bayat ketika itu adalah bayat untuk bertempur melawan orang-orang kafir kala sehingga titik darah penghabisan. Ketika itu mereka membayarat rasulullah saw. Bayat untuk mati dalam membela agama Allah subhanahuwataala. Sungguh Allah telah meridai mereka. Dan Allah sebut mereka sebagai kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Allah mengetahui. Fa anzala sakinatan alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan dalam diri diri mereka. Apa mungkin orang-orang munafik seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sanjungan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu rekomendasi dari Allah Jalla wa ala terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala di mana Allah Subhanahu menyucikan zahirnya dan batinnya. Zahirnya mereka siap berbaiat untuk mati di atas